Aipatu dugu, e, e, guain arte nola izan den, aste hontan nola izan den epaiketa, azpimarratu dugu nola lortu duten e, gure aurkako testi gantzak, nola torturatuak izan ziren e, intenzionaliade politikoa osoarekin, e, torturatu izan dira Euskal Euskal Euskal, Ba, euskal e, pertsonak e, lortzeko e, askatasuna eta gestoraren aurkako imputazioak demostratu izan dugu imputazio horiek e, faltzuak izatea aparte, gure lana beti e, e, publikoa izan dela, e, publiko ta gardena, ordun ez dela beharre eskoa inor torturatzea, gu onartu genun lenda bizikugunea zein da gure lana eta beraz hori da. Hortaz e, aparte, poz ospimarratu dugu datu batzuk, nola ari abiden epaiketa, nola E, ba, antzerki hori mantentzeko makrosumarioa e, itxura emateko luzatzen ari dira horko e, saioak, naiz eta aste honetan epaitegi barruan egondu izan gara uste dut hiru e, ordu, baina hortako pasatu biar izan gara hiru egun Madrilen, nendarisiko astean antzeko parezido bertatu zen, el, e, egun bakar bat egon ginen, eta hurrengo asterako, nahiko lotxagarria zenez, Epaileak erabaki du egun bat e, kentzea. Halata guztiz ere hasieran pues, planteatzen bazen uztailaren hogeita hamarrra arte irango zule epaiketa oringo data da ekainak e, lau arte. dena den kontutan hartzen badugu orain arte nola eman den epaiketa logika oso asoz leago e, izan e, bukatu beharko zun. E, Olako makrosumarioa, e, Eta, eh, bueno, kondena eta sententzia dina dago, datu bezala, zimarratu dugu, gaita zazpi pertsona inputatu dago gaudela, mundu guztiari eskaera berdina egiten zaiola, ez da ez berdintzen arduranun nazionala edo eh, kanionetaren txoferra eta, eh, hortako la urte pasatu gendu, laia ja gehienak eh, prinsio preventiban eta, eh, berez, hori bueno, izan dago txigora dera, gaurko oza, joaren eh,